dom trångboddhet, arbetslöshet. En gång byggdes bostadsstiftelser för att lindra. Och de ska faktiskt göra precis samma sak idag. Men vilka är det som bor där nu? Välkomna, här är Kaliber. Många drömmer om att bo centralt och vackert. Men för den som inte har gott om pengar eller väldigt mycket tur- så brukar det stanna vid att vara just en dröm. Men det finns faktiskt centrala vackra hus som måste söka hyresgäster som har det dåligt ställt. Annars bryter de mot sina egna stadgar. Det handlar om bostadsstiftelser byggda för behövande. I Sverige idag finns två miljoner vuxna som stämmer med definitionen för det. De tjänar mindre än 150 000 om året. Vi har tagit reda på om det är just de som bor i stiftelserna. Nu kommer du på en av de här fyra takterrasserna. Det är två på den här i den här uppgången och sen två i andra flyggan. Här är Katarinas stiftelsen på söder i Stockholm. Och så är det 90 lägenhet. 91, lägenhet. 91 lägenhet. Här är bestämt att det ska bo behövande kvinnor med mindreåriga barn- eller andra mindre bemedlade personer. Ja, här kan vi exempelvis se vårt äldsta bestånd- då, som är stenhuskvarter i, i Haga. Det här är Robert Dixsons stiftelse i centrala Göteborg. Här ska det bo arbetarklass, mindre bemedlade personer- företrädesvis gift arbetsfolk- hur många barn bor där från början, vet du det? Alltså då när man... Det fanns oerhört mycket barn, det finns någon beskrivning av det. Vi kan titta ja. Det här är Magna Sundedal stiftelse på söder i Stockholm. Här ska det bo företrädesvis familjer där många barn finns. Men även ensamma personer som är i behov och förtjänta av sådan hjälp. Vi är i stiftelsen Drottninghusets samlingssal, två trappor om. Det här det är stiftelsen Drottninghuset i centrala Stockholm. Här ska det bo äldre kvinnor och män. Företräde ska ges till personer i svag ekonomisk ställning. Var det en här på gården ja. från början? Ja. Mm, guldfiskar, eller? Det tror jag inte. Men... Och det här det är stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne i Västra Göteborg. Och här ska det bo behövande äldre personer som varit anställda som däck eller maskinbefäl på fartyg hemmahörande i Göteborg. För hur många lägenheter är det? 67. 67? Ja. Fem bostadsstiftelser. Alla med en lång historia. Alla är relativt stora. Alla har vackra fastigheter i attraktiva stadsdelar, centralt där många vill bo. Alla är skapade med syftet att hjälpa. De behövande, de mindre bemedlade, de ekonomiskt svaga. Kaliber idag ska ta reda på om det blev som det var tänkt. Vi har valt om fem utan att från början veta särskilt mycket om dem. Vi har velat få den breda bilden. Vilka är det som bor där? Men innan vi besöker stiftelserna så måste vi först förstå vad en stiftelse är. Ja, jag heter Levi Järv och arbetar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Med stiftelser, tillsyn och registrering av stiftelser. En stiftelse är inte som vilket företag som helst. Det är den mest oföränderliga statiska organisationsform som finns. Den ska vara likadan decennium efter decennium. Det finns en stark, fyrdelad kontrollapparat för att se till att det är så. Styrelse, revisor, länsstyrelse och kammarkollegie. Det som skrevs i stiftelsens ändamålsparagraf för länge sedan- får stiftelsen inte själv ändra. Det ska fortsätta att gälla sekel för sekel. Måste en stiftelse följa sin ändamålsparagraf? Ja. Måste en stiftelse följa hela sin ändamålsparagraf? Ja, den måste följa hela sin ändamålsparagraf. Kan en stiftelse till exempel- strunta i om det står eh, behövande eller mindre bemedlad i ändamålsparagrafen? Nej, de är skyldiga att göra den prövningen. Att någon är mindre bemedlad? Ja, de är skyldiga att göra det. Svaren från tillsynsmyndigheten är raka. Det är egentligen inte komplicerat alls. Om det står behövande ska stiftelsens styrelse se till att den som får en lägenhet är just det. Om mindre bemedlad och behövande, det betyder låginkomsttagare, inget annat. Så behövande kan inte bara betyda helt enkelt att man behöver en lägenhet. Nej, den tolkningen gör vi inte. Då är det dags att åka ut till den första stiftelsen. Det är väl inte så många bostadsställen som är så här... Vilhelm kan... Wilhelm Lundgrens minne ligger i Västra Göteborg. Stiftelsens ordförande Bruno Norman visar mig runt. Ja, skorna är är ordförande. Jag jag vi träffas någon... Ordförande är vad då? Okej, jag var nej tyvärr. <laughs> nej. Okay. Tyvärr vet du. Ja. Fast hjälper oss att få se en lägenhet och säga hej till en hyresgäst. Hur många lägenheter är det? 67, 67? Ja. Här är en välskött En hög syrlig järngrind Stilrena hus med stenreliefer, En stor grön innegård Med en damm i mitten Vi sätter oss strax intill där det står ju det att stiftelsen har till att upplåta bostäder åt behövande äldre personer som varit anställda såsom dex eller maskinbefäl och fartyg hemma hörn i Göteborg samt åt enka och ogifta döttrar och dylika personer. Här ska det bo behövande, låginkomsttagare, men ordförande himlar inte. Här bor folk med anknytning till sjön, men de är inte behövande. Det har Länsstyrelsen också muntligt accepterat, säger Bruno Norman. Om man, om man vill ha alltså, stabilt och eh, lugnt boende så är, är inte behövande direkt det som man vänder sig i första hand. Det tror jag nog att det allmän, allmänna bostadsbolag och så vidare är ganska väl medvetna om. Men det står ju behövande och man ska ju följa hela sin ändamålsparagraf. Ja, det ja, gör inte det då. Det gör inte det. Så vilka är det som bor just här? Vi kollar inte för att peka ut enskilda personer- utan för att se hur styrelsen följer det de ska. Det visar sig att de boende här tjänar bättre än de flesta. Vi har tittat på medianinkomsten. och Medianinkomsten i stiftelsen är 228 000 om året. Det är bättre än medelsvensken. De som bor i den här stiftelsen för mindre bemedlade- –är alltså mer välbeställda än andra. Tio äger fritidshus. Var femte tjänar mer än 30 000 i månaden. Det finns behövande som bor här. Men här är det inte behövande som prioriteras. Jag har den uppfattningen när det här handlar om stiftelser. Att det är något som betraktar gärna det som något som katter sätter in på gatan. Man skulle helst vilja att det försvann. Det är enligt på något sätt. Va? Varför håller vi på med det här? Idag. Det är ju bättre att göra en bostadsrättsförening av det. Är det ett problem att den, den genomsnittliga hyresgästen hos er har en, en bättre inkomst än folk i gemen? Tycker du? Vara. Nej, det är ju inte. Men om det står behövande i stadgan. Ja, jo, jo. jo. Visst. Men alltså samtidigt så att de ska vara ett anställd som däcks- maskinbefäl- och har pension därifrån och så vidare, då, då, då, går, då är det kolliderande. För de är inte behövande. För jag försökte ju att då när länsstyrelsen frågade om att är behövande. de är behövande. De är behövande därför att de behöver lägenhet. Men det tyckte de inte var något bra argument. Det behövande vara... betyder ekonomiskt ja. behövande. <laughs> ja, men... men du försökte med jag det? Jag försökte det, ja. men det tyckte han inte var något bra <laughs> argument. Ja. Vi åker vidare. Här ser vi förresten en bild från Carl Det, ja. Det är Gambland i Dalio. Robert Dicksons stiftelse ligger också i Göteborg. Den är stor, nästan 900 lägenheter. Tony Rongeby är vd. Vi sitter i ett av husen och bläddrar i en bok om stiftelsen. Och här ser vi exempel på, på ett av landshövdingehusen i Kvarteret Vangborgen i Majorna som ligger alldeles vid Kolliowans torg. Dixons hus är välkända i Göteborg. Stora, vackra sten- och trähus i stadsdelar där många vill bo. Majorna, Haga, Annedal. I husen ska det bo arbetarklass, mindre bemedlade personer, främst familjer. Eh, arbetande folk skulle ha bra och sunda bostäder. För på den tiden i mitten på 1800-talet så. Eh, –var det oftast dåligt beställt med bostäder. Men ända sedan 50-talet har Robert Dickson betraktat sig– –som ett alldeles vanligt allmännyttigt bostadsbolag. Syftet har glidit iväg och breddats– –trots orden om mindre bemedlade. Och det här det har tillsynsmyndigheten plötsligt reagerat på. De måste ju följa sina stadkar– Självklart inte att sparka ut hyresgäster som redan bor där. Men att se till att de som kommer in är just mindre bemedlade. Så här säger Levi Järv på länsstyrelsen: Så som det har varit i, hittills, så har man ju haft en bostadskö där man ställer upp sig och sen så plockar man lägenheterna efterhand till de här som, som har stått i kön oavsett inkomst eller ekonomisk situation och så kan man inte göra och man får inte göra så. Och därför så måste styrelsen göra en prövning i fortsättningen av vad har man för inkomster? Kaliber kontrollerar vilka som bor hos Robert Dickson. Många lägenheter är små, många hyresgäster är pensionärer och har bott här länge. Och medianinkomsten här är mycket riktigt lägre än medel svenskens. Men inte mycket lägre. Medianen här är 198 000 i årsinkomst. I den nyaste fastigheten, byggt 97, där stiftelsen rimligen har kunnat ta in nya hyresgäster från kön- så tjänar man mest 234 000, mer än medelsvenskan. Det finns behövande som bor här, men här är det inte behövande som prioriteras- VD Tony Rangerby. Det är ju klart att det har skett en utveckling och det vi ser en breddning. Men det är ändå känt att, att Robert Dixons urkund följer vi och den andan fortfarande. Och, och det visar ju på problemet bara liksom att det har ju säkert skett mycket diskussioner och små successiva justeringar över tid som har lett till detta. Det är ju inte så att man har rätt över bara har sagt att nej nu gör vi så istället. Det är tjocka väggar det? Ja, men det blir, det gjordes ju väldigt stabilt och har stått sig väl under årens lopp. Vi reser till den tredje stiftelsen. Drottninghuset ligger mitt i Stockholm. Ett stenkast från Hötorget. Vi har en lokal som kallas Gula Salongen som ligger här inne. Ordförande Bengt Dalhammar visar mig runt. Det är lätt att se att han bryr sig om huset och de gamla som bor här. Det här samlas hyresgästerna till som heter januarifesten där direktionen bjuder samtliga hyresgäster på en lunch. Ungefär 300 står i kö till drottninghuset. Alla i huset får hyresrabatt eftersom de räknas som ekonomiskt svaga. Vad ekonomiskt svag betyder är tydligt definierat av styrelsen- Maximalt 150 000 kronor per år i inkomst och 100 000 kronor i tillgångar. De ska också vara äldre. I Stockholms län finns det ungefär 100 000 personer som faller in i den beskrivningen. Det är ett väldigt speciellt hus. Det är speciellt. Och vår ambition är att huset bevaras i gott skick- Drottninghuset har anor från 1600-talet. Tjocka takbjälkar, gustavianska möbler, kungaporträtt. Då ska vi se. Stiftelsen Drottninghuset har till ändamål att i den av stiftelsen ägda fastigheten Drottninghuset nummer 6, Johannesgatan 16, Stockholm, erbjuda äldre kvinnor och män bostad och viss personlig service för att det skulle ges till personlig svag ekonomisk ställning. Sen är också, tycker vi, viktigt i sammanhanget, det står inte direkt i en av paragrafer, men det behöver helst vara hyresgäster som då man bedömer kunna passa in med de redan befintliga. Och vad, vad betyder det? Ja, det ska väl inte vara allt alltför avvikande gentemot de, de som redan finns i, i huset. På vilket sätt? Det kan ju vara svårt att peka på- men jag gör väl en allmän bedömning- att det verkar en normalt tyglig människa. vi är väl lite kanske så roare man råkar ut. Ibland så får man ju de här kvarulanterna- där allting är fel och det skapar massa jobb- det skapar otrivsel i huset. För ett och ett halvt år sedan- gjorde Länsstyrelsen en särskild granskning- av drottninghuset. Granskarna nöjde sig med svaret- –att de som bor här får tjäna max 150 000. Så här beskriver Bengt Dahlhammar vilka som bor här. De mest äldre damer som är pensionärer och kvar då en ja, ganska dålig pension. Länsstyrelsen nöjde sig alltså med svaret 150 000. Men vi kollar vilka som bor här och vi blir förvånade. I de 40 lägenheterna bor bara sju personer– –som kan räknas som behövande. Medianinkomsten är 187 000. Flera äger fritidshus eller bostadsrätter. Flera har mångmiljonbelopp på banken. Bland de som senast fått plats– –och som alltså getts företräde och hyresrabatt– –för sin svaga ekonomiska ställning– –finns en med 600 000 i årsinkomst. För när jag har tittat så är det eh, ja, men det är ganska många som rör sig mellan 250 000, omkring 250 000 i årsinkomst. Mm. Och det finns, ett, det finns ett fåtal, men ändå några stycken som har väldigt höga inkomster. upp uppemot, uppemot, uppemot 600 000 men, om året, det är en men, månadslön men det, på ja, 50 000. Ja, ja. Men det är, det är inte de som bor här, eller du har inte tittat på de som bor här? Jo. Alltså har du gjort? Ja. ja. Var det ingenting mm. du visste eller? Det visste inte om, att det i alla fall är 600 000 en total som att det finns någon som har det. Men också en, en medianinkomst som är högre, betydligt högre än 150 000. Om det ändå är där ni har satt gränsen. Ja, vi, vi satt som sagt den här gränsen 150 000 mer för att ha någon slags idé, eller, ja, uppfattning om att man ska inte ha för höga inkomster för att söka. för att, men om ni inte efterföljer, om ni inte ja, kollar upp att nej, det faktiskt men, är så. Men det är fortfarande är oklarheten vad är en svag ekonomisk ställning. Fast det är ändå 150 000 har ni också sagt till ja. länsstyrelsen att det är det jo, som det, gäller. Det är det som är riktmärket. Vi, vi tittar, nu är det så här att det står att företagande ska ges till, till dem och det innebär ju inte att vi, vi till varje pris måste ge den utan då tittar vi kanske på andra saker också just det som man nämnde att personen ska då kunna passa in tillsammans med de andra boende mm. att vi skapar en hygglig mix av hyresgäster. Men är det här de mest ekonomiskt svaga personerna ni, ni har hittat? Vi letar inte aktivt efter svaga ekonomiska personer utan vi tittar i den kö vi har. Och i den kö ni har eh, så står det ganska förmögna människor. Ja, och då, de börjar då inte stå det för då platsar de inte enligt de, de här kriterierna. Men det är ändå så det ser ut. Ja. Den ekonomiska gränsen blir nu till ett riktmärke. Det finns behövande som bor här. Men här är det inte behövande som prioriteras. Fjärde stiftelsen. Vi åker till söder i Stockholm. I det här trappet ser du en annan försättning mm. mot det som vi var inne i. Och det, var, det här var den ursprungliga försättningen. Katarina stiftelsens Haldo Andersson visar runt i funkishuset nära medborgarplatsen. Det gäller ju för oss, vi får ju hur mycket ansökningar som helst. Det gäller ju att vara väldigt noggranna när vi själv får förmedla lägenheter så att vi verkligen väljer den gruppen. Som anger. I huset finns 91 lägenheter och ett dagis. Om stiftelsen följer sin ändamålsparagraf. Ska här bo kvinnliga låginkomsttagare med många barn? Idag är det en blandning. Alltså, vi har ju många gamla som bor här. Men förhållandevis ändå skulle jag vilja säga många barnfamiljer. Så vilka bor här då? Också här blir vi förvånade. Stiftelsen säger att de ger lägenheter till de som har det svårt och har många barn. Men här bor 32 barn. Det är bara ett barn i var tredje lägenhet. Och här är en medianinkomst på 235 000 om året. Det är mer än medelsvensken. Drygt 20 har fritidshus. Flera har mycket stora förmögenheter- ett par hyresgäster tjänar mer än 80 000 i månaden det finns behövande som bor här men här är det inte behövande som prioriteras men situationen är också annorlunda, vi brukar säga så här att eh, det är som lite kanske lite orätt men ändå den, den, den kommunala eh, välfärden och socialsystemet har byggts ut och det är ju ändå i första hand en kommunal uppgift att se till att människor lever på anständig nivå. Och skulle alla de här speciella, skulle vi ta på oss en uppgift att gå in och sortera- då skulle vi behöva en organisation som klarar av det. För då måste man också vara rättvis, då måste man också kunna argumentera. Och med den lilla slimade organisationen vi har så blir det ju så att det blir lite fingertroppkänsla. Men hur kan det bli så här? Stiftelsen verkar vilja ha ett socialt engagemang. Strax ska vi återkomma till det. På söder i Stockholm, bara en kvarts promenad bort, ligger nästa hus med nästan precis samma ändamål. Magna Sundedags stiftelse har 115 lägenheter. De flesta två år och tre år. Är det dagis här? Yes. Jan får själv från styrelsen visar runt. Det är nästan ett helt kvarter med tunga stenhus runt en innergård fylld med barn. Här finns inne i porten här ut, så finns det en minnesplatta över henne också då, som vi satt upp för ett par år sedan. Jag kan gå och läsa på den. Som står där. På en plakett i porten står vad stiftelsen ska göra. Här ska det inte bara gå barn på dagis. Här ska bo många barn. På 30-talet bodde 419 barn i Magna Sunnedal. Kan du läsa? Till förmån för personer ur arbetarklassen med företräde för barnrika familjer. Kaliber kollar hur det ser ut idag. För ändamålsparagrafen ska ju gälla fortfarande. Och målgruppen finns. I Stockholm finns det gott om trångbodda familjer med låg inkomst och många barn. Inte minst i förorterna. Inkomsten här är inte särskilt hög, men skillnaden jämfört med 30-talets 419 barn är extrem. Här bor 28 barn. Det är ett barn i var fjärde lägenhet. Det är faktiskt exakt lika många som har fritidshus. 28 fritidshus. Det finns behövande som bor här, men här är det inte behövande som prioriteras. Vi försöker göra det men samhället ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde då när det här skrevs. Det svåraste att det är väl då när det gäller framförallt barnfamiljer beroende på att lägenheterna som vi har här de är små och likaså det här med... Personer ur arbetarklassen. Den hyreslagstiftning som vi har har ju gjort att vi ibland har svårt att välja våra hyresgäster utifrån de kriterierna. Har ni provat att ställa krav på de hyresgäster som flyttar in efter ett byte? Att det ska vara arbetarklass med många barn? Eh, nej det, det har vi väl egentligen inte gjort för vi är, ifrågasätter egentligen om vi kan göra det med tanke på den lagstiftning som finns. Ja, men har ni prövat? Nej det har vi inte gjort. Det är lägenhetsbyten det handlar om så säger Magna Sunderdals så säger Katarina stiftelsen som vi besökte nyss. Där förmedlades inte en enda lägenhet av styrelsen 2006 och 2007. Däremot så byttes 19 lägenheter. Nya hyresgäster kom in- utan att stiftelsen ställde krav. Inga krav på låg inkomst. Inga krav på många barn. Och stiftelsen- har inte ens provat att säga nej. Haldo Andersson- på Katarinas stiftelsen. Bytesrätten, den är så stark i Stockholm. Alltså, har du första hans då har du också bytesrätten. Här stannar vi upp ett tag- är det så här? Är det så att rätten att byta lägenhet gör hela stiftelsetanken omöjlig? Går det inte att kräva att den nya hyresgästen som kommer till stiftelsen ska ha låg inkomst? Och gör stiftelserna verkligen allt för att kunna följa sina stadgar? Bråkar dem. Jag går till hyresnämnden för att se efter. Det är en domstol för hyresfrågor. Jag heter Håkan Julius och chef för hyresnämnden i Stockholm. Är bytesrätten när det gäller lägenheter total? Nej, den, den är inte total. Det finns ingen absolut bytesrätt. Man brukar prata om bytesrätt men den är ju beroende av en avvägning i varje enskilt fall. Hyresvärden kan beropa på påtaglig olägenhet och det ska vägas mot hyresgästens skäl. Alltså hyresgästen ska ha väknansvärda skäl, så är det i varje fall. Hur vanligt är det att stiftelser hävdar rätten att följa det som de ska följa enligt sina ändamål? Det är väldigt sällsynt förekommande i de här fallen överhuvudtaget. Tror du att stiftelserna vet om att det kan finnas en möjlighet att säga nej till ett byte om bytet innebär att man bryter sina statken? Det vet jag inte men jag tycker att de borde veta det för det är ganska enkelt att ta reda på. Skulle en stiftelse kunna, kunna hävda att man måste ha tillräckligt... –låg inkomst för att få bordar. Ja, det skulle man möjligen kunna med hänvisning till stadgarna. Det, det låter lite omodernt, omodern. Men det... har, du, har du hört Nej, talas jag har inte... om något ärende där det har varit så? Nej, det har jag faktiskt inte gjort så. Nej. <laughs> skrattar lite. Ja. Det är en lite rolig tanke att en stiftelse skulle kräva– –att en som ska bo där ska ha låg inkomst. Varje fall ska bedömas för sig– men det finns domar som visar att det faktiskt går att följa sina stadgar- om man tar strid för det. En stiftelse för kvinnor sa nej när en man ville byta sig till en lägenhet- och hyresnämnden gav stiftelsen rätt. En annan stiftelse sa nej när en kvinna som var låginkomsttagare skulle flytta ut- och en man som var höginkomsttagare skulle flytta in- Mannen var direktör och tjänade jättebra. Det stämde knappast med ändamålsparagrafen som sa att här skulle bo behövande, mest kvinnor. Och hyresnämnden, de gav stiftelsen rätt. Arbetande folk skulle ha bra också. Det skulle ges till personer i svag ekonomisk ställning. Bostäder åt behövande äldre personer för personer ur arbetarklassen, för att bygga bostäder och för enkor med minderåriga barn. Det är tid att sammanfatta. Vi har granskat fem bostadsstiftelser där det ska bo olika grupper av behövande, alltså de sämst ställda. Ingen av stiftelserna gör så som länsstyrelsen säger att man ska- följer hela sin ändamålsparagraf. Ingen av stiftelserna kräver i praktiken låg inkomst. Det finns behövande som bor där- men det är inte behövande som prioriteras. Så vad spelar det här för roll? Och skulle det betyda något om de stiftelser som finns- skulle ställa krav på att de som flyttade in verkligen var- de sämst ställda. Roger Andersson är professor och forskar om bostäder och segregering. Vi går mot en situation där innerstäderna har befolkats i allt större utsträckning av folk med medelklass bakgrund. och krävs ekonomiska resurser för att bo där. Medan alla politiker från vänster till höger idag pratar om att man efterstävar en större social blandning. Och då får, det, då får det också en stark symbolisk betydelse tycker jag hur det ser ut i de fastigheter som från början som har som syfte kan man säga att, att försörja mindre obemedlade relativt resursvagande bostäder. Så det tycker det har en stor symbolisk betydelse. Nästa vecka kommer Kaliber också att handla om bostadsstiftelser. Då handlar det om de bortglömda och de som valt att göra något annat. Jag heter Anna Jakten, research, Johan Frisk och Victoria Gaunitz. Producent är Sanna Klinghoffer.